Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول wabarakatuh Kita masuk pada nama Allah Al Wadud Al-Wadud Secara bahasa Itu diambil dari kata Al-Wad Al-Wud Al-Wud Masdar dari Al-Mawaddah Masdar dari Al-Mawaddah Asal kata dari Mawaddah Mawaddah waraknah Mawaddah wud Jadi maknanya sama dengan mahabbah al-hub Dalam konteks tertentu Kata-kata wadid itu atau yawaddu wat wadda wajittu itu bisa bermakna umniyah harapan atau angan-angan Ya, jadi, bisa bermana, uh, at, i.e. Yani, atamanna atmana tu mengangankan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Yang di sini kalau yang i.e. atmana mengharapkan sesuatu yang takdir, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit untuk terjadi. Beda dengan ataraji, beda dengan ataraji. Ataraji mengharapkan sesuatu yang besar kemungkinan untuk terjadi harapan. Kalau ini atamana, ini angan-angan. Seperti dalam firman Allah, la tajidannahum ahrafan 'ala hayat mu'minalladzina ashraqu. Surah Al-Baqarah ayat 96. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah. Salah seorang dari mereka, oh, kamu dapati awal ayat itu la <tik> tajidanna Ahra'ful ala Hija. Najaidan ala Hija. Orang-orang Yahudi, dan Nasara, orang yang paling antusias dan berambisi, semangat untuk hidup selamanya di muka bumi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang paling loba, paling ambisius untuk ingin hidup. Bagaimana caranya supaya bisa hidup selama-lamanya? Ya wadu ahdhum al khasana. Berangan-angan salah seorang dari mereka untuk diberi umur seribu tahun. Nah. Ini mereka. Terus dari kata-kata Waddah ya wadu udan. Wadid tu syaih, wadid tu rajul Yani ahbab tuhu Sama dengan mahabbah Sama dengan mahabbah Itu asal kata ya, Secara bahasa Nah, Sekarang terkait dengan al-wadud Al-wadud Itu dengan wazan fa'ul Punya dua makna Wazan fa'ul Punya dua makna Al-wadud punya Dengan wazan fa'ul Faal, Ghafur Wadud Syakur Apa lagi? Ya Ra'uf Itu Kalau Wadud Wadud Al-Wadud Seperti dalam ayat Wahual Ghafur al wadud Nanti dalam surat yang lain Surat Hud wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun waduud alwaduud wazan punya dua makna bisa sebagai fa'il bisa sebagai maf'ul bisa sebagai fa'il berarti pelaku bisa sebagai maf'ul kalau fa'il berarti apa Allah itu yang mencintai Ya, sebagai fa'il Sebagai maf'ul Allah itu dicintai Sebagai maf'ul Allah itu di, dicintai <coughs> Nah Itu diterangkan oleh Az-Zajjad dalam tafsir Al-Asma'al-Fusna Jadi Al-Wadud Bima'na fa'il Bima'na maf'ul Tidak ada dua mak, makna sekaligus a'il ha maf'ul Nah Sebagian ulama kita menyebutkan makna al-Wadud dalam hal ini kalimat al-Mawaddah yang disebutkan dalam surat apa? Surat Ar-Rum. Nah Wamin ayatihi Ad khalaqalakum min anfusikum azwajan Litas kunu ilaiha Ya nah. Litas kunu ilaiha Waja'ala bainakum mawaddatan <mulik> warahmat Mawadda <mulik> <mulik> Dikatakan oleh mereka Itu Cinta yang spesial Istimewa Dalam artian memang dalam hal ini Mawadda itu yang tidak bisa dibanding apa dibandingkan dengan naf. Antara laki bukan yang bukan anu no, ya, bukan mahram. Lain cinta saudara dengan saudara, adik kakak, ibu dengan anaknya, anak dengan ibunya, bapak dengan anaknya, bapak dengan bapak, nah, anak dengan bapaknya. Ya, cinta dua orang. Ini disebutkan oleh para mereka para ulama. Nah, Mawadah ini sesuatu yang spesifik Nah wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajal lita'asukun ilayha wa mawaddatan wa rahmah Wa nah, ja'ala mawaddatan wa Ini yang di jentarannya itu di, pengertian disebutkan kalau enggak salah itu oleh Syekh Muhammadin salam taimin. Nah, nah, sekarang terkait dengan Nama Allah ini Al-Wadud Al-Wadud punya dua makna tadi Wimana fa'il, makna Nah, Disebutkan di dalam Al-Quran Dalam dua tempat itu Surat Hud Ayat ke sembilan Surat Hud Ayat yang ke sembilan Nah, Allah menyebutkan Istaghfiru Rabbakum Thumma tubu ilaih Istaghfiru Rabbakum Thumma tubu ilaih Inna Rabbi Rahimun Wadud Inna Rabbi Rahimun Wadud Ayat 90 bukan 9 Ayat 90 Ayat 90 Inna Rabbi Rahimun Wadud Dalam nah. <coughs> ayat yang berikutnya dalam surat Al-Buruj Al-Buruj Innahu nah, Wahual Ghafurul Wadud Innahu huwa yibdi'u wa yu'id Wahual Ghafurul Wadud Wahual Ghafurul Wadud sekarang makna nama ini terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah. Dalam ayat yang disebutkan tadi Inna Rabbi Rahimun wadud dan Wahual ghafur al wadud yang di atas disebutkan yakni wadud zu mahabbatin maknanya kata Ibnu Jarir Abnam Ibnu Jarir ath-Thabari zu mahabbatin yang memiliki cinta sifat maha mencintai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Warud. Ini dzum mahabbatin liman anaba wa tabaa ilaihi sebagaimana dalam awal, awal ayat. Ini perintah Allah kepada 6 ini artinya Rasul tersebut yang diutus oleh Allah itu berkata kepada kaumnya, Wasalfiru Rabbakum tu Minta ampunlah kamu kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Artinya bertaubat di sini kembalilah kamu kepada Allah, kembalilah taat kepada Allah. Mintalah supaya Allah menghapus dosa-dosamu dan kembalilah kamu taat kepada Allah. Tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan itu. Sesungguhnya Robku Rahimun Maha penyayang lagi maha mencintai. Sama seperti itu juga dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. wa Wahual ghafurul wadud. Telah menyebutkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi wa yu wahual ghafurul wadud. Sebelum itu apa? Inna bat syarab dikandah innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurur rahim diperingatkan oleh Allah innabashahu la shadid azab allah itu pukulan allah itu sangat sangat keras ancam ancaman innahu huwa yubdi wa yu'id ini juga pengancaman peringatan jangan main-main Tidak ada di apa artinya kematian itu sebagai perjalanan terakhir kematian itu adalah awal perjalanan yang sangat panjang dan berat dia yang memulai, dia yang akan mengulangi kembali ciptaannya. Tapi, wallahul ghafur wal nah, ada, ada janji dari Allah. Enggak usah khawatir, Allah Maha pengampun dan al wadud, Maha mencintai. Ya, nah, itu juga di, sama namanya yang disebutkan dengan di, di atas bahwa Zuh mahabbatin wal maghira Liman taba ilaih Liman taba Untuk orang yang bertaubat Untuk orang yang bertaubat Baik Itu mana ayatnya sekarang Kata Az-Zujazi Terkait dengan nama Allah Sebagai bermakna fa'il Terkait dengan nama Allah Yang artinya fa'il Bahawa Allah itu maha Mencintai Itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Bahawa Allah itu mencintai hamba-hambanya Yang Salih Cinta yang khusus Kalau menurut bahasanya Syekh Muhammad bin Salih Amin khawasul mahabbah atau khasatul mahabbah. Ini itu yang cinta yang yang spesifik lah, yang murni betul. Ya wad'u ibadahu as Allah mencintai orang hamba-hambanya yang saleh. Kalau bermakna maf'ul sama saja seperti itu juga, bahwa Allah mencintai hamba-Nya kalau dia makhluk dan Dia dicintai oleh hamba-Nya. Yuhidbu Nahum, yuhidbu, wa yuhidbu wa yuhidbu Nah. Jawab ibadahu, Dia mencintai hamba-Nya dan Dia dan mereka mencintai Allah. Walladina amanu ashdhu hum bin orang-orang yang beriman sangat besar, sangat kuat cintanya kepada kepada Allah. Nah, kait Disebutkan oleh Syekh Sa'adi Rahmahullah Tentang penjelasan tentang makna dan dalalah dari nama ini Al-Wadud Artinya adalah Allah itu Al-Mutawaddid ila khalqihi Yang menampakkan cintanya kepada makhluknya binootihi aljamila dengan keadaan-keadaannya perbuatan-perbuatannya yang maha indah wa alaaihil wasi'ah karunianya yang sangat luas wa althaafihil khafiyyah kelembutannya yang tersembunyi lebih-lebih untuk para walinya Bagaimana dengan halus dan lembutnya Allah memelihara mereka, mentarbiah mereka. Namanya manusia cenderung untuk dia nginab, ya. Ha, nafsunya itu ammaratun bisu. Kadang terdorong ingin muncul, terbetik dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nafsunya, tapi dengan cara yang halus Allah memalingkan dia dari keinginan tersebut. Allah membelokkan dia dari keinginan tersebut. Nah, dijauhkan dia oleh Allah dari hal yang untuk mengikuti hawa-hawa nafsunya. Dan ini sering kalau kita baca sirah mereka banyak yang demikian. Wa ni'amhi al-khafiyyah wal jaliyah. Dan nikmat-nikmatnya Allah menampakkan cintanya kepada makhluknya Dengan kenikmatannya Yang, tam, yang halus dan yang terlihat Kadang kita sadari Kadang kita tidak menyadarinya Di antara yang berikut tadi juga Tapa halus dan lembutnya Allah Berbuat kepada walinya Dia tidak ingin melakukan Satu kebaikan Berat misalnya. Mikir bayangannya. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia digiring untuk melakukannya. ini salah satu kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada walinya. Saat dia ingin melakukan sesuai dengan selera nafsunya. Kan menyimpang itu berarti. Kenapa? Amaratun bisu. nafsu itu amaratun bisu. Tapi ketika dia ingin melakukannya justru dia dibelokkan oleh Allah. Dijauhkan dari keinginan tersebut. Ada hal-hal yang membuat dia terhindar untuk mengikuti hawa nafsunya. Contoh dekat yang paling mungkin masyur mungkin Fubail bin Yal, terakhir maha siapkan perangkatnya, manjat ke rumah gadis yang diincarnya. Dengar kalimat alam yakni lilladina almanu antak sya'fu luhum lidikrillah. Naam, kadana turun pergi taubat kepada Allah. Sudah wak waktunya. Apalagi kalau salah kita. Al-Fahadat. Fala fahu al-wadud di makna al-wad. Maka Allah itu adalah al-wadud. Dengan makna al-wad. Ini dalam artinya apa? sebagai fa fa'il. Bahawa dia maha mencintai. Wabi makna al-mawdud. Dengan makna juga al-mawdud. Dicintai. Dan itu salah satu nah, Yang yang apa namanya Dari sisi inilah kenapa disebutkan Allah itu adalah Ilah Bahawa semua Sifat-sifat malah sempurna Yang membuatnya ya, menjadi alasan Allah itu disembah satu-satunya Dan yang paling berhak Yang berhak untuk diibadahi dengan ibadah yang hak Karena dia memang memiliki sifat yang layak Untuk dicintai Layak untuk dipuji semua keadaannya tidak ada cacat sedikit pun Yuhibbu auliya'ahu wa ashiya'ahu Dia mencintai para walinya dan orang-orang pilihannya Wa nahu. dan mereka mencintainya Nah mereka mencintainya Allah mencintai mereka Maklum yang lalu sudah kita sebutkan apa? Nah, sebab untuk mereka ini mendapatkan cinta dari Allah, menjalankan faraid, kemudian menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Ya, cinta yang ada dalam diri kita kepada Allah itu diapit oleh dua cinta Allah. Nah. Cinta yang ada dalam diri kita kepada Allah itu diapit oleh dua cinta Allah. Pertama, Allah mencintai mereka. Kemudian Allah letakkan dalam hati hambanya itu cinta kepada Allah. Lalu dia beramal dengan rasa cinta itu membuktikan cintanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima cinta tersebut. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Thali juga, "Fa ahabbahum." <tuh> Dialah yang mencintai mereka. "Wa ja'ala fi qulubihimul mahabbah." Dialah yang meletakkan dalam hati mereka rasa cinta kepada Allah. "Fa lamma ketika mereka mencintai Allah, "ahabbahum hubban akhar." Allah cintai mereka dengan cinta yang berikutnya. "Jaza'an lahum 'ala hubbihim." Sebagai balasan setimpal atau balasan karena cinta mereka tidak setimpal ya jauh lebih besar cintanya Allah kepada kita dan itu yang menakjubkan kepada nukein yang aneh itu yang menakjubkan itu nah bukan yang besar yang kaya yang berkuasa mencintai yang atau yang kecil yang mencintai yang orang besar orang besar orang kaya orang mulia dicintai oleh orang kecil tidak tidak sesuatu yang aneh. Orang kecil itu mencintai yang besar, yang mulia, berpangkat, berkedudukan, berharta, berilmu. Dan ada sesuatu yang diinginkannya dari yang dicintai. Tapi yang menakjubkan, kata beliau, yang tidak butuh dari orang kecil, itu mencintai orang yang kecil. Tidak membutuhkan harta dari dia, tidak membutuhkan bukti. Tapi dia mencintai mereka, ini yang lebih besar. Artinya membahas, kalau diantara manusia itu sesuatu yang hebat, bagaimana dengan jabbar sabawat ard, penguasa, pemilik langit dan bumi yang jiwa kita di tangannya. Bagaimana kita membalas cintanya? Nah, tidak akan mungkin. Betapa besar cinta Allah kepada kita. Belum kita meminta. Dia sudah memberi. Dia masukkan dalam hati kita. Cinta kepadanya. Dia terima pula cinta kita. Padahal apa yang artinya dengan, dengan amalan kita. Cinta yang kita tunjukkan kepada Allah. Tidak bisa membalas. Tidak memberi manfaat kepada Allah. Tidak menambah kemuliaan dan kekuasaan Allah. Nah. Ya, Itu semua adalah karunia Allah dan nah, fadhlulllah yu'tihii mayyasha. Semena seperti itu juga ketika beliau menerangkan tentang masalah zikrullah. Nah, kalau orang misalnya kita yang mengingat Allah itu memang wajar, tapi ketika sesungguhnya itu berawal dari Allah mengingat hamba-Nya. Dia ingatkan hamba itu untuk mengingat Allah. Dan nah, semaklah seperti itu. Nah, taubat juga demikian. Nah, taubat itu mulanya dari Allah. Allah berikan ilham ke dalam hati seorang itu untuk bertobat, kemudian dia menjalankan amaliah taubat dan Allah menerima taubatnya. Fa alfadlu kulluhu raji'un ilaihi. Keutamaan itu semuanya kembali kepada Allah. Fahwa alladhi wada'a kulla sababin yatawaddaduhum bihi. Allah yang meletakkan semua sebab membuat semua sebab agar kita menjadi cinta kepada Allah. Allah yang menarik dan menyeret, menggerakkan hati kita itu untuk cinta kepada Allah. Jadi tidak bisa orang itu mengatakan aku cinta kepada Allah, Tapi tidak ada buktinya. Salah satu di antara buktinya Allah perintahkan nabi-Nya untuk mengatakan nah, kata orang lama ayat itu tahdi, ayat tantangan buat orang yang mengaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghfurur rahim. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah. Insyaallah Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi Dan seterusnya. Lalu bagaimana usaha kita untuk bisa mendapatkan cinta Allah tersebut? Oleh Ibn Qayyim disebutkan ada sepuluh untuk kita menanya ini ada sebab untuk bisa kita mendapatkan cinta atau mencintai Allah. Yang pertama. Iraatul ya Quran bintadabur, membaca Al Quran dengan tadabur, ringkasnya mentadabur Al Quran. Nah, gampangnya apa? Gimana sih tadabur itu? Antum baca cerita buku sejarah, misalnya buku cerita Nabi. Apa yang antum inginkan mendapat, apa, ingin mendapatkan dari bacaan cerita Nabi itu? Bukan sekadar cerita kan? Nah, itulah tadabbur. Artinya untuk mudahnya. Antum yang pernah belajar, pernah sekolah atau kuliah. Apa yang antum yang ingin dapatkan ketika dapatkan textbook. buku? Iya kan? Itulah tadabbur. Nah, seperti itu juga, min ba'di aula dengan Al-Qur'an. Nah, gitu. Ya, min ba'di aula dengan kepada Al-Qur'an. Baca dengan penuh pemahaman. Enggak tahu artinya. Masa enggak tahu artinya tuh? Terjemahan banyak. Sisihkanlah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu beli satu terjemahan Al-Qur'an Untuk kita baca untuk kita nikmati kalau murabina Kemudian yang kedua takarrub kepada Allah dengan nawafil, dengan amalan sunnah. Mendekat kepada Allah dengan amalan sunnah ba'dal faraid, setelah amalan wajib seperti yang telah lalu. Nah, mendekat kepada Allah dengan memperbanyak amalan sunnah setelah Amalan-amalan Fardu Yang ketiga Terus senantiasa Mengingat Allah Berfikir Lisanan Qalban nah, Wahalan tidak cuma lisan. Tapi hatinya juga. Juga ada ahwalnya. Ahwalnya. Keadaan dia itu menunjukkan bahawa dia ingat kepada kepada Allah. Lisannya menyebut. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Tasbih mungkin. Tahmil takmir. Tahmid takdir. Hatinya ingat. Ya enggak tahu makna ayat makna kalimat tersebut. Ingat keagungan Allah, kemuliaan Allah yang ditunjukkan oleh nama nama tersebut. Kemudian ahwalnya, keadaan dia juga menunjukkan bahwa dia ingat kepada Allah, tidak dalam keadaan dia lalai. Berbuat sesuatu seolah-olah dia tidak dalam pengawasan Allah. Nah, ini awal. Terus dia dalam keadaan demikian. Nah, orang seperti ini kan berarti dia, nah, walaupun lisannya mungkin tidak berzikir, tapi dia nah, biasa menundukkan pandangan dan, nah, ya, bicara yang santun, lembut lemah lembut, nah, menunjukkan bahwa dia ingat kepada kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi. Dia selalu menyebut setiap memulai pekerjaan dan selesai dari pekerjaan. Yang keempat, nah, ketika terjadi benturan keinginan. Dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada Apa yang Artinya dia mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Daripada apa yang dia cintai Apa yang dirinya mencintai Apa yang dirinya sukai Paham ya Yang keempat itu Ketika terjadi benturan Dia mengedepankan Apa yang dicintai oleh Allah Untuk dia lakukan Daripada apa yang dia cintai. Apa yang dia sukai. Yang keempat. Yang kelima. Nah ini yang sedang kita pelajari. Pemahaman hati kita. Pengenalannya. Terhadap asma al-fasna. Ya, ma'rifat termasuk di dalamnya ma'rifat asma was-sifat intinya begitu ma'rifatul qalbiah ma'rifat qalbiah. Nah, dikatakan Alaihissalam mereka yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah melalui sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya mau tidak mau pasti dia mencintai Allah. Siapa yang mengenal Allah dari nama-nama sifat-sifat, perbuatan-perbuatannya pasti dia mencintai Allah. Nah. kita berusaha untuk itu dengan mengenal mengenal Asmaul Husna Bukan sekedar menghafalnya. Yang keenam. Menyaksikan kenyataan betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala dan banyaknya kebaikan Allah, karunia Allah. Menyaksikan betapa baiknya dan banyaknya karunia Allah lahir dan batin. Dia sering mengingat betapa banyaknya Kebaikan-kebaikan Allah Kenikmatan yang Allah berikan secara bahir Kita lihat keadaan kita sehat Anak keluarga ya, nah, Itu membuat kita terbawa untuk mencintai Allah Ingat siapa yang memberi nah, Betapa baiknya Allah dimudahkan kita untuk mendapatkan harta Mendapatkan kedudukan Mudah untuk bekerja nah, Itu nikmat sehingga lisan kita bersyukur memuji terhindar dari malapetaka terhindar dari kejelekan sembuh dari penyakit nikmat dapatkan hidayah dimudahkan oleh Allah untuk memahami agamanya, nikmat nah. yang ketujuh ini yang paling menakjubkan kata beliau Inkisarul qalbi Dilkul liyah Lebur total Di hadapan Allah nah, Ini yang Pada waktu yang laluan kemarin Kita sampaikan Tentang Sufyanat Sauri Yang sakit Air seninya dibawakan kepada Seorang tabib, Nasrani Diperiksa oleh tabib tersebut. Ini urin ataupun hair seni orang yang hancur hatinya. Kenapa? Rusak karena tak rasa takut. Karena ketakutan. Apa yang ditakutkan orang semacam Sufyanat Tauri? Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga dialami oleh Imam Syafi'i wa'amu Allah. Dan anda tambahkan. Mungkin itu pula rahasianya. Kenapa para imah kita. Ulama' ulama' kita. Sheikh Muhammad SA bin Salam Al-Taymin. Dalam keadaan di usia tua mereka. Rusak hati mereka. Hepar mereka. Besarnya takut mereka kepada kepada Allah. Jadi gimana caranya? Laisa fit ta'bir an hadal makna. Tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan orang itu. Gimana caranya? Tidak bisa. Masing-masing mengenal keadaan dirinya. Dia yang merasakan dirinya banyak dosa. Banyak salahnya. Betapa besar nikmat Allah. Kebaikan Allah kepada dia. Coba bandingkan. Tumbuhkan rasa malu. Kalau kita kepada seseorang. Merasa malu orang itu baik kepada kita. Sementara kita berbuat jelek kepada dia. Apa kira-kira? Betapa takutnya kita bertemu dengan dia. Tapi kepada Allah. Kalau kepada orang itu kita lari. Menghindar. Sembunyi. kita sudah Dia sudah buat baik kepada kita. Kita malah jahatin dia. Nyakitin dia. Lari menghindar kita. Tapi kepada Allah. Kemana kita mau lari? Tidak ada lain kecuali kehadapan Allah. Tidak ada lain kecuali kehadapan Allah. La malja'a walamanja minka illa ilaih. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung Kecuali dari kepada engkau, Ya Allah Tidak ada lain Nah, bandingkanlah Betapa besar nikmat Allah kepada kita Betapa banyak karunia Allah kepada kita Satu kenikmatan yang tidak mungkin kita bahas Kita bahas kita, kita, kita, kita syukuri dengan sempurna Tidak ya, bisa diungkapkan Ya, ya. Seperti orang yang taubat kepada Allah. Untuk bayangkan bagaimana takutnya orang itu kepada Allah betul, -betul taubat dia. Bayangkan orang yang nah, dia sering ya apa namanya dihadapkan untuk dihukum mati sudah. Betapa takutnya, betapa mengerinya, nangis, menjerit, minta supaya diselamatkan. Nah, bayangkan keadaan kita seperti itu kalau dihadapan kepada Allah. Yang tidak ada lagi tempat tempat menge, mengelak Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri Kecuali datang kepada Kepada Allah Jadi yang susah untuk di, Diterangkan dengan kata-kata Tapi masing-masing kenalilah dirinya Kenali betapa besarnya Rahmat dan karunia Allah kepada dia Kepada keluarganya Kepada orang tuanya Nah Betapa banyak kesalahan dia nah, Kepada Allah Betapa banyak nikmat yang belum dia syukuri Nah sekarang dia berada di hadapan Allah Apa yang dia harus dilakukan nah, Sebelum nanti dia di hadapan Allah Yang tidak akan mungkin bisa nah, Bagaimanapun dia tidak akan bisa lah Lari Ada yang ada di hadapannya adalah surga atau neraka nah, Persiapkan Sebelum inkisarul kalbi ini Tidak ada lagi Nah. Ya. Yeah. Nah, kita enggak mungkin apa? Nah. Artinya ya ni kalaupun menyesal sudah terlambat. Nah. Kalaupun menyesal sudah terlambat. Nah, sekarang kalau misalnya muncul muncul penyesalan, muncul penyesalan, bersegeralah. Nah, tumpahkan semuanya di hadapan di hadapan Allah. Ingat. Nah. Satu kesalahan yang kita lakukan dengan Berlimpah ruahnya, nikmat Allah kepada kita. Itu membantu kita untuk merasa malu dan merasa takut kepada Allah, menyesali diri. Ya, kita yang ketujuh, yang kedelapan, al khulwah ke bihi. Berduaan dengan Allah. Di waktu sepertiga akhir malam. Menarikas dengan kebunan bebas. Nah, berduaan dengan Allah. Berbisik, berbincang, membaca Al-Quran... berdiri dengan adab dengan hati yang tunduk di hadapan Allah. Jadi nah, seperti akhir malam yang disebutkan oleh beliau di sini waqtan nuzul ilahi. Ketika sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam wahua shadiqul masduq, yanzil rabbuna ilas samai ad-dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Allah turun ke langit dunia sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Di sepertiga akhir malam, Allah menyatakan: Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, yang kedelapan, yang kesembilan, duduk bersama orang-orang yang juga mencintai Allah dan jujur dalam mencintai Allah. Duduk bersama orang-orang yang jujur mencintai Allah. Dan mengambil... dari mereka perkataan-perkataan yang baik mengambil dari mereka perkataan-perkataan yang yang baik yang ke sembilan yang ke sepuluh menjauhi semua sebab Yang bisa mendinding, menghalangi antara kita, antara hati kita dengan Allah, antara hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi sebab, jauhi semua sebab apa? Ini pangkal utamanya al-ma'asu, maasi, maasiat. Ya. Sekecil apapun itu sudah menghalangi hati kita dari Allah. Apalagi kalau terus bertambah naudzubillah. Nah, itu sepuluh sebab yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah. Yang dan juga sebuah ini apa namanya menjadi perkara yang dikatakan oleh beliau enam menjadi sebab yang mengharuskan adanya cinta tersebut. Kalau ini dilakukan dengan benar karena Allah maka enam sampai pada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang sebagaimana yang Allah katakan quntu sam'ahu allati yasmau biha dan seterusnya. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu 10 sebab tinggal kita punya kesiapan atau tidak untuk menghadapi nah menjalankannya. Nah. Nah, di antara bentuk cinta Allah kepada segenap hambanya Kita sering lari dari Allah, menghindar dari Allah, berani melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Di antara bentuk cinta Allah, keadaan kita yang kita akui seringnya kita lari dari Allah, padahal nggak bisa lari. Berani kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kurang di dalam menjalankan kewajiban, ya kan? ini kita manusia. Perbuatan yang haram kita lakukan. Kewajiban kita tidak sempurna kita laksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Menutupi aib tersebut. Nah, bersabar dan bahkan memberikan nikmat kepada kita. Tidak Allah hentikan nikmat tersebut. Allah menutupi, Allah mungkin ini masih bersabar dalam artian menahan, tidak menghukum, bahkan melimpahkan nikmat. Nah di sini kita waspadai. Nah itu tadi yang membuat kita inkisar, membuat kita betul betul luruh. Keadaan kita yang dholum, jahul. Serba dholib, serba jahil. Dan tentu apa yang kita andalkan dengan amalan kita. Sesempurna apa yang kita bisa lakukan. Tidak akan mungkin. Nah, baru mau takbir sudah diganggu bermacam-macam perkara. Nah, kewajiban kita berarti... Kurang. Dalam kurang sempurna kita melakukan kewajiban. Diperintahkan oleh Allah. Tidak sempurna kita sholatnya. Kadang-kadang ada yang diantara kita dapatkan seper-sepuluh, seper-sepuluh, seper-delapan, sampai setengah. Mahalannya pun cuma dapat setengah. 50 persen nilainya. Nah. Subhanallah. Itu ditutupi oleh Allah. Kemudian Allah tahan untuk tidak menghukum kita. Dan bahkan melimpahkan nikmat. Masih diberi kesehatan sampai besok Tidak Allah hentikan Tidak Allah tahan Bahkan kemudian Allah tetapkan bagi kita Sebab-sebab untuk mengingatkan kita Inilah baiknya Allah Betapa cinta Allah besar kepada kita Betapa agung dan murninya Cinta Allah kepada kita sudah seperti itu Allah giring kepada kita sebab-sebab untuk mengingatkan kita, menasehati kita, menyadarkan kita yang membuat kita datang kepada Allah. Faiatu builahi wa yuniq. Kita pun taubat kepada Allah dan kembali taat. Lalu Allah ampunkan kesalahan tadi. Subhanallah. Tidak ini, ini membantu kita untuk inkisar tadi, ya. Membantu kita untuk inkisar tadi. Sudahlah seperti ini. Nah ternyata Allah bersabar menahan diri. Tidak menghukum saya. Dan bahkan melimpahkan nikmat. Memberikan sebab lagi untuk saya sadar. Tumbuhkan. Hayat. Malu kepada Allah. Jangan khawatir. Seberat sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah Al-Wadud, cinta itu tetap dia peroleh. Inallah yaufiqul taawwib, wa yaufiqul mutawaffirin. Maka di sini dikatakan, nah mereka para ulama menjadi dalil juga ketika mereka membahas apakah orang yang jatuh ke dalam kesalahan, dosa, maksiatan, dosa besar sekalipun, kemudian dia taubat kepada Allah, kedudukannya bagaimana? Apakah dia masih dicintai oleh Allah atau tidak? Dengan dalil ini mereka mengatakan masih. Bahkan kata Ibn Ta'imiyah, keadaan orang yang bertobat itu bisa jadi setelah dia jatuh berbuat dosa dan tobat kepada Allah, kedudukannya lebih mulia. Lebih tinggi daripada sebelum dia berbuat dosa. Sebelum dia berbuat dosa. Makanya dikatakan oleh Ibn Tayyum, kadang-kadang dosa itu jadi rahmat, kata beliau. Mungkin dari perkataan salat. Jadi rahmat bagi Lalu Kenapa? Dia berdosa Selalu terpampang di depan matanya Dia ngeri, dia takut Dia mohon ampun pada Allah, dia malu Ini juga membuat dia inkisar hal, tadi. Hancur hatinya di hadapan Allah Malu dia Sehingga apa? dia senantiasa Mengingat dosa itu, dia malu pada Allah Mohon ampun pada Allah, ya Allah tutupi ya Allah, Jangan jadikan Dosa tersebut jadi sebab Dia dihinakan di dunia dan di akhirat jadi rah jadi rahmat dan bisa jadi ketaatan itu menjadi sebab kehinaan bagi seseorang. Ketika ketaatan itu Masya Allah dia berbuat ini ini ini ini pembawa ujub dan kibir wallahu Nah, ya. Nah, ini al-Wadud. Maka jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menyebutkan Seperti ini Di Nah Disebutkan oleh Allah Dalam surat Di akhir surat Maryam Inna alladina aman Wa amilus salihati Sayaja'alulahumurrahman Wudda Nah Allah jadikan Ar-Rahman Allah yang Allahimahumurrah Menjadikan untuk mereka Cinta Ini dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Nah Ini nikmat Bagi orang yang beriman dan beramal Beramal salih Kalau Allah sudah mencintai seluruh penduduk langit Mencintai dia Dan dia diterima di muka bumi Bukan berarti dia tidak ada musuh Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Nah Jelas disebutkan dalam hadis tentang peristiwa Khaybar itu Yuhibbuhullahu wa rasuluhu Wa yuhibbullaha wa rasulah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Teruji dan terakui keimanan dan kecintaannya pada Allah. Terbunuh oleh al Rahman bil Mujam al khariji Bukan berarti ada mu, tidak ada musuh. Nya Shallallahu Alaihi Wasallam lima yohibhu wa yarba. Kita minta kepada Allah cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan mencintai amalan yang membuat kita bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Ini yang bisa kita bahas Jadi insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain Subhanakallah Alhamdulillah Besok Al-Haqqul Mubin Nama Allah berikutnya insyaAllah Al-Haqqul Mubin Kemarin besok ya, insyaAllah pada nak kedua.